Я сиджу розгублений А вона питає Щось не те? Я ненадовго з'їжджу Ти перепочинь, випий А потім ми продовжимо з того місця На якому зупинилися А я розумію, що Не зможу продовжити Все Мені лячно Більше він її не бачив Плакала? Ні, я не думаю. Такі вміють змушувати плакати, але самі ніколи не плачуть. Я сиджу вдома і доганяюся фісташками. Я нічого не став говорити Ігоркові про те, що все вигадав про свої ракові пухлини. Хай побучиться. Йому корисно, якщо він, звісно, мучиться. У мене з'явилася одна підозра, що змушує мене страждати. Я не можу спати. Я набираю номер Лесі. Вона відповідає відразу. Ну, народжуй швидше, не зволікай. У мене немає часу. Але ж зараз ніч. Що ти робиш? Чекаю на дзвінок із Канади. Замовила там деякі меблі. Зайнялася своєю хатою. Не хочу, щоб на моїй могилі було написано «Все життя вона знаходила людям житло». І от нарешті знайшла й власне. Чого тобі треба?» Яка ж Леська здогадлива. «Слухай, ти часом не перетиналася з таким собі Ігорем?» «Ну», – каже багатослівна Леся. Так чи ні? Ну, знову відповідає вона, її просто так не зіб'єш. Бачиш, я зараз із ним працюю. Ти можеш щось про нього сказати? Ви ж разом жили? Кроїли, так би мовити, власні долі? Можу. За півроку, що ми з ним жили, він жодного разу не назвав мене на ім'я. Ще він носить труси, його бос. Що ще? Ми розбіглися, тому що я можу вилизати дупу в ліжку, але ж морально це вже ні. Леся поклала слухавку. На моїй пам'яті ще ніколи ніхто так влучно не характеризував людину. Що може бути гідкішим? Заранковий дзвоник. Нічого. Те, що будильник розпочне своє стрикотіння, ти знаєш іще з ночі. Але телефон. Від нього такої бридоти не чекаєш. Угу. Це Валерій Леонідович. Клятий лерик. Мені казали, що ті, хто хворіє на серйозні хвороби, встають разом із сонцем, бо не хочуть втрачати хвилини свідомого життя. Я люблю своїх керівників. Слухай, Стасе, якщо ти думаєш, що я повірив у цю твою маячню про рак, це означає, що ти тримаєш мене за болдура. Як ти думаєш, мені подобається таке ставлення? Не будь мудилом, заходжуйся до роботи. Досить уже. Нахворівся. А що таке? Когось терміново треба поховати? Вже так смердить, що і зачекати не може? І чого зрання телефонувати? Відгавкуюсь я. Можу собі дозволити, як тяжко-важко хворий. Треба летіти до Москви. Ага, так я тобі і полетів. «До Москви?» – тиць грить. «Я щось не розумію. Чому я, міжнародник, курсую шляхами Київ-Запоріжжя та Київ-Москва? Це ви так собі уявляєте за кордон?» «Еге? Москва – це по-вашому що?» «По-моєму, питаєш? Як на мене, це Запоріжжя, але набагато більше». Валерію Леонідовичу, шановний. Ні, навіть вельми шановний. Я хочу у відпустку. Відпочити хочу, а не летіти бозна куди. Ну, чого б це не запропонувати мені Іспанію? Я б туди за любки злітав. Ага. Відпочити? Ти при своєму розумі, хлопче. А лікарняний тобі що, не відпочинок? ти сидиш на ньому вже понад два тижні. А люди тим часом працюють, тягнуть лямку, наче африканські воли, як азіатські мули, світу білого не бачать. А от пес смердючий. Працює воно, ага, і всі інші. Аж запрацювалися по самі помідори. Один на кубі, з кончитими гонсалес та хуанітими перес, Інші у Німеччині, дастіш фантастиш, о, майне кляйне, так напрацювалися, що аж сперма бризкала на всі боки. гади. Які вони всі гади? Мовчиш, може тобі навіть соромно? Так, рак у тебе чи не рак? Раком ти когось, чи не раком? відверто кажучи, мене це не хвилює. Я навіть можу поклопотати, щоб тобі виписали матеріальну допомогу на хіміотерапію або на профілактику геморою. Але зараз ти відриваєш свої батони і їдеш на роботу оформлювати собі відрядження. Всі документи у секретарки. Валерію Леонідовичу «А ви не боїтеся брати гріх на душу?» – запитую вкрадливо. «А я розцінюю це так, наче роблю добру справу для тебе». – второпав.